Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat, i a continuació doncs, parlarem del concert de tardor 2019 que ha organitzat les joventuts musicals, ara doncs, que ja portem uns quants dies del mes d'octubre, comencem a comentar doncs, aquests concerts que tenen eh, ja programats. Ho farem amb Dani Regincós. Bon dia, Dani. Molt bon dia, Daniel. Daniel. Daniel, doncs gràcies per venir fins aquí i explicar-nos doncs, aquests concert i abans d'entrar amb el que és la tardor, ara que fa pocs dies hem deixat l'estiu enrere i que bueno, encara sembla que el tinguem a sí, nivell meteorològic tira, com sí. <ríe> doncs, a nivell meteorològic el tenim fem una valoració si et sembla de, de com han anat aquests concerts aquests cicles doncs, que, que s'ha allargat durant tot l'estiu i que doncs, heu organitzat un any més des de joventuts musicals bé, doncs uh, la veritat és que el és el primer any que la junta nova ha agafat les regnes això no em sortia la paraula mm -hmm. de tot el cicle d'estiu, tant la programació com la gestió, etc. Mm -hmm. i la veritat és que la junta valorem molt positivament com han anat. Ehm um, evidentment sempre hi han coses que anem aprenent pel camí i bueno, això ens ajuda molt. Uh, i la veritat és que la, la, el públic ha respost molt i molt bé uh, a Calella, evidentment, clar, també estem en plena temporada de turisme i sempre sempre ajuda a que els concerts s'emplenin bastant uh -huh. i n'hi ha hagut, la veritat, algun que, que fins i tot ens vam adonar que l'aforament doncs, se'ns escapava una mica de les mans perquè mm, bueno, hi va haver gent que va haver d'estar dret i tot per, per la quantitat que hi havia per pel l'aforament que hi havia a l'Eglésia no? mm -hmm. però per, per tant la qualitat dels, dels concerts i la rebuda de la gent ha sigut molt i molt positiva Van parlar nosaltres amb algun bueno, vam parlar amb tu en concret no? a, a l'inici de, del cicle i després vam contactar doncs amb algun dels artistes que estaven convidats, del, dels músics i dels, i del, dels compositors, diguem-ne, que, que, que estaven convidats a, a aquest cicle de concerts, i la veritat és que es notava això, no? aquest, aquest pas endavant, poder un, una, una volta que se li va donar eh, respecte a fa dos anys doncs, que encara ja, ja hi era vosaltres com a nova junta però que encara doncs havia agafat una miqueta el, el, el, no havíeu agafat les regnes, no? com deies tu sí, per tant, exacte. vau voler innovar una miqueta no? bueno, també era la, la, la falta potser d'experiència que del primer any o sigui, de, no aquest estiu sinó l'altre i, i la programació també ja venia donada i en mm. aquesta ocasió doncs la programació ja va ser feta per la nova Junta i, i bé, ahir l'aprenentatge d'un doncs, any doncs, ens porta a millorar el seu any i segur que l'any que ve mm -hmm. també hi hauran canvis perquè de, de cada any se n'aprèn de coses. Però bueno, en general, doncs, la, volir, la valoració dels concerts d'estiu ha sigut molt i molt positiva. Van tenir un concert al, al Teatre Municipal, mm -hmm. els altres van ser a l'Eglésia de Calella i l'últim a l'Eglésia de Sant Sebastià el far, que va, va ser també un, sempre l'últim concert doncs li donem un toc que marxa una mica de la música clàssica i, i va ser més música de cantautor de música bueno, del món en general mm -hmm. no? i va ser també molt positiu no? abarcar una mica més d'àmbits de música que no, no centrar-nos simplement doncs, amb un estil musical uh -huh. I amb aquest bon regús de boca amb aquesta valoració positiva doncs ara arriba aquest, eh, aquest cicle aquests concerts de, de tardor 2019 eh, una proposta doncs, que segueix una miqueta la línia de, de l'estiu poder però buscant poder un altre tipus de públic no? bueno, eh, Bàsicament el cicle de concerts de tardor Uh, bàsicament el, el pensem molt per la gent del poble mm -hmm. O sigui, que animem molt a la gent de, de Palafrugell doncs, Que, que s'animi a venir en aquests, aquests tres concerts que estan programats És un cada mes, el, un a l'octubre, un al novembre i un al desembre mm -hmm. Comencem aquest dissabte mateix el, Aquest dissabte 5 a les 7 de la tarda I la novetat més gran que hi ha en a, en a, Que hem innovat és ubicació d'aquests concerts La ubicació serà el Museu del Suro um, a l'auditori que tenen a la planta de baix de tot sí. és un aforament no massa gran però que, que bueno, per, pel format de concerts cambrístics que fem així, diguem, en petit format que no hi ha grans orquestres ni doncs és ideal, tan acústicament a més a més hi hem pogut instal·lar un piano en allà per tant, el piano ja està situat eh, ja, ja fa uns mesos que hi és, uh -huh. i, i per tant, bueno, creiem que aquest espai que, que bé els palafrujillens doncs, se l'estimen molt, doncs jo crec que pot ser una novetat interessant no?, per acostar-se al Museu del Suru el dissabte a la tarda i anar a sentir aquest concert. Uh -huh. Aquests tres concerts, doncs, que, com a novetat que com ens comentaves la ubicació del Museu del Suru, que doncs, és un espai que ja fa uns quants anys que engloba diverses... Eh, o que intenta doncs, obrir una mica el ventall mm, no? perquè també exacte. que la gent doncs, també visiti el museu, no? o sigui l'excusa per ah, visitar. Això com a visitar. exposicions, mm -hmm. de fotografia, etcètera. Sí, una miqueta de tot. Ara s'anima doncs, també amb aquests concerts de, de tardor. Són tres concerts, com ens comentaves. Un per més, eh, si et sembla, doncs, podem repassar més o menys una miqueta quins seran els, els artistes que... que... Sí, exactament I, seran, uh, Doncs mira, el, aquest dissabte 5 uh, començarem un concert de música postromàntica per violí i piano uh, En aquest concert vindrà el canadenc instal·lat a Colònia a la ciutat alemanya de Colònia uh -huh. Jordan O'Fish i, uh, i també un pianista català que es diu Alex Ramírez Ells tenen una gran trajectòria Eh, i actualment en, en, en Jordan, el, el, el violinista, uh -huh. doncs, treballa com a primer violí, cap de violins, de eh, concertino, de la Gützernich Orquest eh, a la ciutat de Colònia. Eh, I el pianista, que també és un molt bon pianista, que actualment toca amb el trio Da Vinci, que van guanyar l'any passat el segon premi del concurs de Montserrat a la Vedra, de Terrassa mm -hmm. i també acompanyar doncs, músics com Lluís Claret Vull dir que estem parlant de dos, dos grans intèrprets i bé, la música que faran és, va al voltants de música, compositors que van tenir un pas per París uh, estem parlant doncs, de, tuc, interpretaran la sonata de Granados per violí i piano una sonata de Prokofiev i la suite italiana d'E Stravinsky. Tots aquests compositors, doncs, el que dèiem, doncs van tenir un pas per, per la ciutat de París. Mm -hmm. no? Doncs aquest serà el primer dels concerts, serà ben bé aquest cap de setmana, i per tant, doncs, la gent que hi estigui interessada, eh, hem d'explicar que pot adquirir les entrades al mateix Museu, Museu del Surú una, una hora abans del, del concert, per tant, a partir de les 5 ja els podeu presentar allà, ah, i fer la vostra cua, i doncs, tenir la vostra entrada per aquest primer concert que ens ha comentat en Daniel, d'altra banda doncs, en tenim dos més uh, de cara Sí, exacte uh, el segon serà el novembre, com dèiem el de, dissabte 9 de novembre a les 6 de la tarda, tots són a les 6 em penso uh -huh. que he dit a les 7 abans i, i són a les 6 uh, serà el 9 de novembre uh, també al Museu del Suro i hi haurà un recital de tenor i piano, de cantant que interpretarà el el viatge d'hivern de Schubert, de Frank uh -huh. Schubert. Uh, aquest viatge d'hivern doncs, és sobre uns poemes de Wilhelm Müller i l'obra va ser creada de, uh, a l'últim any de la vida de Schubert. I és, és una mena de reflexió sobre un amor no correspós uh, mentre ell va passejant a doncs, l'hivern, va, va fent les passejades. No? Uh -huh. Per tant, és una música molt íntima, molt íntima Uh, i molt uh, molta reflexió no? I personal i bé, aquest uh, també pot ser un grandíssim concert per anar uh, no sé si el novembre farà més fred, però clar, un viatge d'hivern <laughs> si hem d'anar en màniga curta malament però <laughs> esperem que el, novembre ja, el 9 de novembre ja tinguem una mica de, de fresca sí, que ja no en aquest concert si no el... serà un viatge d'estiu sí. <laughs> <quantes> d'hivern <laughs> Aquest serà el 9 de novembre i després ja sí que ja en, ple Nadal, en ple Nadal, en ple hivern, per tant, esperem que sí que després faci fred. Bé, bueno, sí, serà el 7 de desembre, encara mm -hmm. tardor, també el dissabte 7 de desembre a les 6 de la tarda i aquest ja serà, ens avançarem una mica com el cort anglès nosaltres, eh? Sí, eh? Ens avancem al Nadal. Uh, farem un, uh, hi ha una proposta doncs de la soprano palafrugelllenca Eva Ribes, uh -huh. la rima Ksmatullina, uh, que és russa però viu a Girona, la met soprano i acompanyades de la pianista Anna Balbach. I elles faran doncs una primera part d'àrees d'òpera de Moss, Arbizet, Puccini uh, Offenbach, etc. Uh -huh. I la segona part ja l'encararan més cap al Nadal, músiques de Nadal però també passant per Tchaikovsky uh, Gruber Berlin i um, populars catalanes també Us avanceu, com deieu, una miqueta al Nadal però de poc molt, eh? perquè els llums de Nadal fins i tot s'obren abans o fins i tot aquestes grans, eh, cadenes eh, comercials, D'aquí doncs, bueno, ja, poc, Sí, de a, a... Ja. l'octubre doncs, ja, ja començaran a eh doncs, ja començaran a posar les seves propagandes. De fet, l'altre dia passejava per el carrer i ja veia algun algun tió i alguna alguna arbre de Nadal i dic, "Està moment. <ríe> sí, som som principis d'octubre. Estem a Austràlia, vostè, no? Sí, sí, a no, a de mitja final, surt. final de setembre i dic, "Carai, no van bueno, sí, sí. un uh, En definitiva, això seria un altre tema a parlar sí, Avui amb que... Daniel estem parlant d'aquests doncs, aquest, uh, concerts de tardor uh, Important, ho repassàvem o ho comentàvem Quan comentàvem el cicle de concerts d'estiu doncs Que la, la gent no, també o es faci soci de joventuts musicals Que en aquest cas doncs tindria un, un, uns descomptes in, interessants per a aquests concerts Exactament, tal com dius uh... El, el, clar, els socis, eh, que és una tarifa de 30 euros mm -hmm. al me, eh, a l'any, perdó, una quota anual de l'any, per tant tenen accés a tots els concerts de Juntos Musicals tant els d'estiu com els de tardor com els que anem programant, de moment hem fet eh, estiu i tardor, ah. ja ho veurem eh, més endavant. Llavors també una, una cosa que acaba de, de tancar-se abans de pujar aquí a la ràdio ah, carai, ja. és una novetat que a l'escola de música i conservatori de Quipalafrugell mm -hmm. que acaben de, diguem, d'inaugurar aquest dilluns, o sigui, abans d'ahir sí. un espai allà l'energia que ja l'havien estrenat evidentment, però ara ja s'ha traslladat tota l'escola aquí d'allà l'energia. Sí. Doncs acabem de tancar doncs, un, eh, diguem, un, un acord de que joventuts musicals, ehm, Um, ofereix uh, entrada gratuïta en els estudiants uh, de música d'aquí, de, de l'Escola de Música i del Conservatori um, ells acreditaran la, que són estudiants i nosaltres els hi farem un carnet d'estudiant de, de, de, per venir als concerts gratuïtament per tant és una novetat que que, bé, que jo crec que um, pot, o sigui, potencia l'interès de joventus musicals per l'educació, a, a nivell educatiu. I, evidentment, com diu la paraula, joventus musicals. Per tant, hem de pensar amb sí, no? el jovent, si no malament. Eh, això està, està bé, no? Al final, doncs, a vegades, em, em desconec, no? Però podent aquest tipus de, de concerts i d'actes que un anat preparant, la, la mitjana d'edat, suposo que deu ser més aviat... Eh, alta, no una miqueta més cap a curant. Sí, l'interès suposo que per la música clàssica, doncs sempre bueno, és un perfil de gent més gran. Mm -hmm. Però no obstant, això Però, està bé bueno, no? que també feu aquesta que hi hagi hagut aquest col·la aquesta col·laboració en aquest cas amb l'escola de música Exactament. per aquests joves. Home, doncs... són estudiants que estan estudiant música mm -hmm. per tant els hi donem accés eh, i facilitat doncs, perquè puguin venir en aquests concerts de, de gent que ve de fora de tocar, vull dir, tenim un Jordan Office que viu a, que és canadenc i viu a Colònia, mm -hmm. a Alemanya i que ve tocant aquí per tant jo trobo que és prou llaminer, prou atractiu doncs, per aquests nanos, est joves estudiants que puguin venir en aquests concerts de manera gratuïta doncs eh, amb aquesta informació que ens ha donat ara en Daniel doncs, eh, recent acaba de sortir del forn, no? podríem sí, dir Sí, sí, acabo de tancar abans d'entrar, abans bé. de tocar el timbre Doncs eh, interessant això també per aquest cas amb aquesta col·laboració amb l'Escola de Música i per últim eh, ens has parlat d'aquests doncs, aquest, concerts de, de tardor també de, hem fet una valoració del cicle d'estiu de, eh, No sé si tenim la mirada posada en, en altres activitats de, pel que queda d'any de, del no? de gener a juny diguem-ne. Uh, encara no ho hem valorat però, però en principi la, ja l'ampliació que hem fet aquest any, la novetat doncs, són aquests tres cicles mm -hmm. de tardor per tant fins aquí seria l'activitat la, la, llavors ens hem de tornar a reunir i doncs, començar a planificar la, la següent temporada mm -hmm. no? Pés... però en principi aquesta seria l'activitat doncs de que tenim fins a final d'any. Mm -hmm. Bueno, s'ha d'anar creixent de mica en mica, no? Ah, exacte, davant... els passos han de ser petits i, i bueno, mm. ja arribarem lluny. Molt bé. Esperem. I tant, nosaltres estem aquí per explicar-ho i per ajudar-vos doncs a fer-ne difusió. En tot cas, com hem fet avui amb aquests concerts de tardor, eh, recordem el primer aquest cap de setmana, eh, dissabte 5 a les 6 al Museu del Suro, amb aquest concert de Jordan Ophish i Àlex Ramírez. Les entrades, una hora abans, al propi Museu del Suro i per als altres dos concerts doncs com que encara queden forces dies ja tornarem a comentar, tornarem a recordar en la nostra sintonia doncs, per tal que la gent se n'en recordi perquè a vegades tenim tantes coses al cap que ens n'oblidem per tant nosaltres tornem a fer memòria d'aquí uns uh, unes setmanes d'aquests altres dos concerts que tenen programats de joventuts musicals per al novembre i per al desembre. I en, en Daniel, doncs, només donar-li les gràcies per atendre'ns novament. En aquest cas, ha vingut fins aquí als estudis i ens retrobem aviat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.